Джафер сподівався гостей. Він умисне трохи раніше зачинив свою крамницю, щоб мати час усе доглянути, бо вже півроку, як в його домі, не було хазяйки. Він розвівся із жінкою. Кожен раз, коли домашні клопоти потребували його уваги та забирали у нього час, Джафер думав про свою розведену жінку, хоч не жалкував, що так сталося. Найбільш нагадували йому жінку, хати, прибрані по-європейському. Там, окрім загратованих вікон, нічого не було східного. Оці віденські меблі, образи, статуетки, так гостро заказані Кораном, книжки і альбоми – це недавно ще викликало у них незгоду. Щира мусульманка, яка знала страх Божий, вихована у давніх звичаях та забобонах, вона не могла вибачити чоловікові г'яурських примх, вважала його мало зрадником. А він, купець, що раз у раз мав діло з різним народом, їздив по чужих землях, побував за кордоном, захопився блиском та багатством європейської культури, правда, більше зовнішньої, і вважав своїм обов'язком, обов'язком освіченої людини приєднатись до неї або, щонайменше, не цуратись її. Жінка не поділяла чоловікових поглядів і нарікала – сварилась. Коли він хотів, щоб вона ходила по вулиці з відкритим лицем, або щоб показалась знайомим мужчинам, які бували в його домі, вона казала, що він не любить її, що він ламає завіти Корану та завдає їй сором перед людьми. Джафер не бажав її силувати. Він визнавав за жінкою більші права, ніж дає їй іслам, і тим тільки сердив свою правовірну дружину. Різниця у поглядах та смаках довела врешті до того, що вони обридли одне одному і мусили розійтись. На щастя, дітей в них не було. Джіафер тоді зітхнув вільніше. Веселий, гостинний, він любив товариство і скоро зібрав біля себе гурток молоді, більш поступової та й відводив там душу. З Рустемом сприятелювався особливо. Вигнаний батьком Рустем навіть в кінці оселився в нього. Натура глибока, суцільна, Рустем хоч молодший, мав вплив на свого товариша, то його слухав та мало-помалу втягався у роботу гуртка. Сьогодні Джафер був лихий. Зі спектаклем, уже зовсім готовим, щось не ладилось. Джіафер надавав йому велику увагу, бо ся новина для Бахчисарая безперечно викличе багато всяких розмов, Зворушить думку, особливо через те, що мали виставляти Рустемову п'єсу, в якій зачеплено так багато болючих сторін мусульманського життя. Все вже готове, і ось тепер несподівані перешкоди. Проте Джафер не переставав клопотатися біля вечері. В кухні вже щось шкварчало. Він сам поставив на стіл свій любимий коньяк. Він не крився, що вживає заборонений трунок. Відкритий рум'яний вид із горбатим носом, привітна усмішка сірих очей, немов веселили освітлену хату. Та гостей щось не було. Ну, Рустем той не швидко поверне з роботи, бо кав'ярню замикано пізно, але що ж другі? Наче в відповідь на це застукано до дверей і увійшов Абдураїм. Молодий Мактебдар, народний учитель, шкільний товариш Рустемів, сухий схорований, жовтий, а за ним іще двоє молодих софт – семінаристів.